The fuck's up, the, Fox. the, Fox. the Fox. U današnjoj emisiji Od faksa do faksa predstavljamo Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurija Štrosmajera u Osijeku. Davne 1979. godine otvoren je dislocirani studij medicine u Osijeku, a nakon manje od 20 godina svećano je otvoren Medicinski fakultet na Osječkom sveučilištu. Kako su izgledali počeci, reći će nam tadašnji student prve generacije dislociranog studija, a sadašnji prodekan za nastavu i studente, profesor dr Branko Dmitrović. Medicinski fakultet zaista je jedna jaka sastavnica Osječkog sveučilišta, e, rekla bih sa jednom zanimljivom i bogatom povješću. E, može kratak, molim vas, presjeti ove suvremene priče medicinskog fakulteta. E, Medicinski fakultet u Osijeku nastao je kao dislocirani studij e, medicinskog fakulteta u Zagrebu i eto ja sam bio prva generacija e, tog studija koja je upisala Fakultet 1979. godine. 1998. su nastali uvjeti da možemo osamostaliti fakultet i od te godine medicinski fakultet u Osijeku je samostalna sastavnica sveučilišta Josipe Jurija Štrosmera u Osijeku. Počeo je kao studij medicine Godinama su se osnivali i drugi studi, primjerice studij sestrinstva, medicinsko-laboratorijske dijagnostike, fizioterapije, dentalne higijene i dentalne medicine na kraju, a od e, prije nekoliko dana smo zapravo osnovali novi fakultet, fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo na kojem će biti većina ovih novo osnovanih studija, a na medicinskom fakultetu će ostati zapravo studij medicine i medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Znači, sestrinstvo, fizioterapija, dentalna medicina, dentalna higijena. Kad kažem dentalna medicina, tu podrazumijamo onu stomatologiju, ali kako to kažemo inače. E, one će biti u, u biti u okviru ovog novoosnovanog fakulteta. Mislimo naprosto da nam to organizacijski pruža bolje mogućnosti i zbog toga smo se odlučili za taj korak. Rekli ste da ste bili prva generacija studenata ovdje 79. A, kako je bilo biti onda student, kakvi su bili uvjeti? Jeste li se uopće nadali da ćete, a, evo danas možda biti s ove druge strane priče i nekim drugim studentima zapravo a, širiti svoja znanja, vještine i, i, i evo nekakve profesionalne statuse? K kada smo... Molim vas, nemojte me više smetati, nema me narednih pola sata. Kada smo započeli 1979. godine, nastava se odvijala u dvije prostorije sadašnjeg rektorata u Tvrđi. Tamo smo improvizirali anatomsku salu i započeli smo zapravo sa nastavom iz anatomije većina nastave se odvijala na sadašnjem pedagoškom fakultetu u njihovim predavalnicama, a dio nastave i u tadašnjoj medicinskoj školi, odnosno se u srednjoškolskom centru Ruđer Boškovića, kako se, kako mu je onda bio naziv. Naravno, s vremenom smo morali sazidati zgradu fakulteta, jer je to bio jedan od uvjeta da fakultet uopće, odnosno studij, da uopće opstane os, u Osijeku, prošlo i teško vrijeme za e, domovinskog rata i e, eto, uspjeli smo reko bih uprko svemu e, smo snagio i osamostaliti e, fakultet i pokrenuti te nove studije koje danas imamo. Naravno da nisam očekivao da, da, da ću se a, naći na mjestu, ali evo drago mi je da se, da se zapravo to sve dogodilo. E, koliko danas e, Medicinski fakultet broji studenata, e, kakav je njihov put studiranja, različice svakako od ovih klasičnih studenata Evo, ja sam recimo brucaš i želim to jest upisala sam medicinski fakultet što mi zapravo trebate reći da onako mogu hrabro nastaviti sa svojim studiranjem. Dakle, prije razdvajanja na medicinskom fakultetu u okviru svih ovih njegovih studija bilo je upisano i desetak studenata. Znači to je broj studenata našeg fakulteta, odnosi se znači i na medicinu sestrinstvo i sve ove studije koje smo prethodno nabrojali. Dobre stvari Medicinskog fakulteta u Osijeku su rad u malim grupama, dobar kontakt sa nastavnicima upravo zbog takvog načina rada i jedno bolje uh, poznavanje, bolja komunikacija jel, tog, uh, u, na relaciji uh, student-nastavnik. Uh, studente je lakše pratiti, uh, a mislim da i njima uh, lakše pohađati nastavu. Um, kad smo mi studirali, naše kolege u Zagrebu su ne znam, u jednoj klinici imali jedan predmet, u drugoj i na sasvim drugom kraju Zagreba neki drugi predmet i tako dalje. Ovdje je većina nastave uh, u našoj najvećoj nastavnoj bazi, uh, kliničkom bolničkom centru Osijek. Prednost uh, naših studenata je što većinu nastave mogu uh, izvesti u najvećoj našoj nastavnoj bazi dakle u kliničkom bolničkom centru Osijek a druga stvar je što smo e, tokom godina e, otvarali nastavne baze u susjednim e, gradovima pa i u nekim udaljenim, tako da i danas imamo e, nastavne baze e, stvarno diljem Hrvatske i svako od studenata. To, to zapravo studentima omogućuje da vide i neke e, novije načine rada da se upoznaju sa organizacijom rada u nekim specijaliziranim ustanovama kao što je specijalna bolnica Magdalena i sl. a e, isto tako da provedu dio svoje stručne prakse znači bliže domu odnosno u ustanovi, odnosno nastavnoj bazi koja im je bliže i, i koja im više odgovara, ali time zapravo smanjujemo na neki način i troškove studiranja za e, studente, a vjerujemo da omogućujemo i e, nekim studentima i tim nastavnim bazama da zadržavaju liječnike e, na svom području, jer s jedne strane liječnicima koji su u nastavnim bazama e, omogućujemo napredovanje na fakultetu i zadovoljavanje njihovih e, znanstveno nastavnih e, ambicija i vjerujemo da time e, na neki način ipak djelujemo da e, ostanu e, raditi ovdje a studentima isto tako dajemo viziju odnosno mogućnost e, napredovanja nakon završenog studija. Spomenuli ste praksu, kada ona kreće e, sigurno mora biti veliki omjer praksa kada govorimo o medicinskom fakultetu, startaju li odmah na prvoj godini ili je to zapravo malo kasnije dolaz? Na svakoj godini e, studija medicine e, postoji e, stručna praksa u trajanju od 40 sati, to je u biti jedan tjedan e, gdje studenti e, Rade ili u, ili u okviru ambulanti u bolnicama ili opće medicine i upoznaju se malo sa praktičnim radom. Možda najviše koristi imaju od upoznavanja sa administracijom jer smo svjesni da to zapravo ljude najviše zbuni u trenutku kad počnu raditi, ali to je situacija koja je toliko dinamična i toliko se mijenja da, da uh, je teško uh, tome doskočiti, međutim ipak uh, omogućuje da bar neku sliku steknu o to tome što ih čeka jel? kad počnu samostalno raditi. Koliko studenata možda ostaje recimo na fakultetu ili razvija tu nekakvu karijeru na, na sveučilištu, a koliko njih se odlučuje za daljnje usavršavanje, mislim potrebno je uvijek, ali koji je najčešći evo, opis posla koji studenti rade nakon završenog fakulteta. Pa što se tiče samog fakulteta Godišnje upi, go, naša godišnja upisna kvota je oko 60 studenata. znači od tih 60 studenta desetak recimo svake godine ostane na medicinskom fakultetu raditi uh, ili kao nekakav znanstveni novak odnosno asistent i odlučuju se za, za karijeru znači više vezanu uz nastavu i znanosti. Dok ostali dio studenata odlazi dakle, raditi u praksu bilo u opću medicinu ili čeka raspisivanje natječaja Ministarstva znanosti za različite specijalizacije pa, pa odlazi u bolnice. Koliko zapravo je potrebna suradnja medicinskog fakulteta sa drugim sastavnicama sveučilišta sa ili nekakvim drugim dionicima u ovoj lokalnoj zajednici koji su do sad bile suradnje i koji su možda planovi za novu akademsku godinu gdje sve medicinski fakultet zapravo djeluje? Pa imamo suradnje sa nekim, nekim sastavnicama, no. naime izvodimo neke zajedničke studijske programe sa umjetnoj sa umjetničkom a, sa studijom, jel, onda a, mislim da su u pripremi neki a, programi sa, sa a, pedagoškim, odnosno sad to više nije pedagoški, jel? nego. Fakultet za odvedene obrazovno zna, znanosti zna, tako, je, onda pomoći a, E, tako da postoje zajednički programi, Medicinski fakultet e, daje i neke izborne predmete koji se e, proučavaju kao sveučilišni programi e, i, na, i na drugim e, sastavnicama. E, bitno nam je e, da odnosno jedna, jedan od planova e, Medicinskog fakulteta bio je da se osnuje i nekakva kako bi rekao poliklinika medicinskog fakulteta na kojoj bi radili istaknuti djelatnici uh, fakulteta. Uh, međutim, tu je naravno problem uh, pitanje prostora, možda bi se to moglo riješiti prenamjenom uh, dijela prostora na Tenskoj cesti staroga, razrušenog ja, uh, uh, Poljoprivrednog fakulteta. Da. Tako da evo to su baš ono planovi za budućnost. Jel? Rekla bih e, daleko ovaj budućnost jer ima sigurno puno posla za radit. E, za kraj jer ste u gužvi, e, nekako za studente medicine uvijek imamo predrasudu da oni samo sjede kući za knjigom i da nemaju vremena raditi ništa drugo jer je to stvarno tako ili su oni i aktivni studenti koji sudjeluju u nekakvim aktivnostima izvan svog fakulteta i kakav mora biti student medicine. Kad sam ja studirao, onda je bi bio običaj da se izlazi na jel, gradsko korzo i u šest godina studiranja ja sam možda, možda ukupno mjesec dana iz, izbivao s tog korza. Tako da hoću red zapravo da, da za sve ima vremena. Ako si malo organizirate rad. A, naši studenti medicine a, uz studiranje su... Dio njih su i aktivni sportaši, aktivni su u različitim humanitarnim udrugama, aktivno sudjeluju u studentskoj razmjeni koje preko različitih ovih sad, kako smo stupili u Europsku zajednicu, imamo nove te programe razmjene i razmusi slične, tako da im je stvarno omogućeno da na relativno lagan način konkuriraju za razmenu uh, u Europi da se upoznaju sa nekim drugim načinom uh, života, organizacije, rada, medicine i sl. Kakav mora biti student da izdrži ovo sve do kraja? Pa ja mislim ništa posebno, treba samo malo upornosti i, i mislim da će ona biti nagrađena kreće studentska e, strana ove emisije. E, kao što smo ranije rekli, a i sam profesor je rekao da e, može na prst, navrati na prste jedne ruke koliko puta nije bio na korzu u svoje vrijeme kada je studirao. E, znači da tu nekako kršimo ovu predrasudu da studenti medicine sjede kod kuće i samo uče. A onaj koji krši ovu predrasudu je moj sugovorni Hrvoje jer Upravo pijemo kavu dok razgovaramo o, o njegovom studentskom životu. Hrvoje e, student u pisao dakle, 2010. Hrvoj, kako je izgledalo 2010. evo do sada? Od 2010. Znači, moram napomenuti da bi se u potpunosti složio sa profesorom. Sve se može uz dobru organizaciju i moram napomenuti da je godina završila, tako da možemo opušteno pit kavu. A 2010. moram priznati da je bilo zaista napeto. Pripreme su trajile od kraja trećeg srednje pa skroz do mature. Godinu dana priprema iz fizike, biologije kemije, čekanje rezultata i napet upad na medicinski fakultet, ali na kraju je sve ispalo dobro. Um. Zašto? Uh, što je te zapravo toliko ponukao da ne ponukalo, zapravo pot potaknulo da upišeš medicinski fakultat kad se prisjećaš s gorčinom tih uh, trenutaka pripreme za sam faks? Pa ja kao ja mali sam se zamišljao kao doktor u bijelom onda kad gledam filmove one američke uvijek kad se dogodi na ulici da neko da neko padne pa onda neko vikne, jel ima neko da je doktor? Ovdje ja se zamišljam da, ja sam doktor. Ne, šanuj se. Od sam se, jedino sam se u tom vidio, nisam se mogao zamisliti da išta drugo radim i to je jednostavno to. Ne, ne znam šta bi drugo rekao. Možemo reći nekakav poziv. Pa da, doslovno kao poziv, da ne bi rekao da je to zanimanje jer to je doslovno treba se biti potpuno predan, konstantan i to je stvarno što ljudi kažu cijelo životno učenje i usavršavanje. Nema, nema odmora, evo ja sam sad isto na feriju, iako zapravo nisam na feriju cijelo vrijeme se nešto radi za faks, uči se, svašto. E, tek si onda na početku zapravo svog celoživotnog obrazovanja, e, pet godina je iza tebe. Pet godina, da. E, kako je izgledao početak, koji su bili kolegi koji su te možda mučili, koji si sa lakoćom prolazio, e, kako zapravo izvada život studenta medicine. To ja koliko znam ovih 5 godina se kurikulum nije nešto posebno mijenjao. Odmah prvi predmet na prvoj godini je biologija koja vas ošamari. Nekako dođe knjiga od 800 stranica koju moraš sad naučiti za mjesec dana. Tako da je to stvarno dobra priprema. Dobar uvod u cijeli studij. Ali onda dolazi anatomija što je stvarno posebna priča i to je... To je stvarno onaj test na kojem se vidi da li je netko za medicinu ili nije. Što se dogodi ako shvate, a vjerujem da su neki kolegi, kolege tvoji shvatili da nisu za medicinu? Je li to, to je dobro onda odmah na početku? Pa svali. je, to je ona tipična, klasična eliminacija odmah na prvoj godini, pa otprilike desetak desetak posto, znači nas je 80 upisivalo dvijedesete godine sada mislim da je kvota smanjena na 70 studenata i malo je promijen taj koncept državne mature znači ja kada sam upisivao gledali su se svi predmeti sada je to što se, po mom mišljenju sad to bolje napravljeno jer se sad boduje 25 posto ovih prirodnih predmeta, znači biologija fizika i kemija i opći prosjek tijekom srednje škole a, način studiranja je bolonja kao i na ostalim fakultetima, ali studenti medicine zapravo slušaju jedan kolegi više nego jedan semestar i onda polažu ispit, je li tako? Da, mi imamo taj, taj sistem da slušamo jedan predmet i onda ga odmah polažemo. Što u jednu ruku dobro, u jednu ruku nije. Ne moramo se kao studenti na drugim fakultetima optereti da odjednom učimo 10 predmeta jer ja mislim da bi to bilo nemoguće. Tako da mi učimo jedan po jedan predmet i ako ste dovoljno konstantni i uspješni, može se to fino izgurat. S tim da postoji loše strane što se toga tiče, zato što po nekakvom fakultetskom statutu ispit se smije podlagati tek dva tjedna nakon završetka nastave. Određenog predmeta, tako da kad mi oslušamo jedan predmet, ispit polažemo tek za dva tjedna, tako da smo mi konstantno u zaostatku dva tjedna, slušamo drugi predmet, a ne učimo ga, nego učimo onaj prijašće. Kako si to ovaj, kombinirao? Je li, to, je li ti polazilo za rukom ovaj, multitasking, kako se kaže, ili je tu bilo malo muke? Pa polazilo mi je za rukom, s tim da pod predavanjem se uči druga stvar, ne slušaju se predavanja i malo izostaneš i dobro sve ispade na kraju. E, kako sa izostancima? Jesu li profesori rigorozniji s obzirom na to da E, ćemo se vratiti na pretpostavku da je studiranje medicine poziva, ne e, karijera, ja bih rekla. E, kako tu onda možemo kao student zapravo iskalkulirati? Kada možemo pod navodnicima pobiti spredavanja, kada ne? Pa sad ne bih htio raditi jednu lošu promježbu fakulteta, ali sve ovisi prvenstveno o pojedincu, a i ovisi puno o predmetu. Događalo se to da nekog kog ne zanima kirurgija koja traje tri mjeseca, se tri mjeseca nije pojavio na fakultetu. Opet s druge strane ja kojeg, ajmo reći, zanima kirurgija, sam tri mjeseca svaki dan sjedio tamo i slušao. Tako da sve ovisi o pojedinci, o profesoru, koko će netko sebe uložiti i naravno kogo će profesor dopustiti da se izostaje. E, kako funkcioniraju stvari sa praksom s obzirom na to da i rekao da je malo i nakrap sa vremenom vezano uz polaganje ispita kada kreće praksa i koliko je ona u stvari uklopljena u cijelo studiranje da pa što se tiče prakse fakultet je zamisljeno tako da su prve tri godine pred klinički predmeti znači mogu bi reći da su to teorijski predmeti u kojima i nema puno prakse naravno da postoje vježbe ali te vježbe se ne odrađuju u bolnici nego više manje u nekakvim laboratorijima a četvrta i peta godina su klinički predmeti kojima se odrađuju vježbe baš u bolnici sa pacijentima. Sad postoje jako puno e, nerazjašenih stvari što se tiče te prakse, odnosno staža. To se doslovno mijenja iz godine u godinu. Kako trenutno stvari stoje praksa, e, odnosno stručni staž se odrađuje tek nakon šeste godine i on traje pet mjeseci. Velik broj studenata je nezadovoljan s time, jer ne može se svakom zadovoljiti. Netko je za praksu, netko nije i teško je biti pametan što se toga tiče. Međutim, nama je satnica vježbi na fakultetu povećana, tako da donekle uh, uspijemo da doknaditi neke stvari koje možda ne bi vidjeli prije. S tim da moram napomenuti da postoje i van fakultetske Van fakultetski tečajevi koje organiziraju studenti, primjerice udruga Emsa a sam ja član, organizira tečaje znanja i vještina što je jedan izvrstan program koji traje tjedan dana i pruža studentima da steknu nekakva osnovna medicinska znanja kao što su vađenje krvi, postavljanje braun ile, mjerenje tlaka i tako neke osnovne medicinske vještine koje se ne uče dovoljno tijekom ovih šest godina fakulteta. Spomenuo se studentske udruge, one su aktivne na medicinskom fakultetu, ima ih dvije, ti si član jedne koje su aktivnosti koje provodete? Udruge evo osim ovih tečeva? Da, pa to su udruge Kromsik i EMSA, jako je puno aktivnosti koje uključuju ne samo studente medicine, postoje brojna događanja podom svjetskog danja, hiva, dijabetesa, onda budu postavljeni štandovi na glavnom osečkom trgu, bude mjerenje tlaka, mjerenje šećera u krvi, djeljene promjeđbenih letaka koje se mogu uključiti građani. Osim, osim toga, udruga Kromsik također organizira studijensku razmjenu, uključena je u program studentske razmjene u kojoj je uključeno preko 90 zemalja u cijelom svijetu, tako da i može se i na taj način steći jedno i ovako lijepo iskustvo. E, je, poznaješ li neke kolege koji su išli na razmjenu e, ne znam si li i ti bio dijelom ne, ja toga i jesu li studenti izvana izvan Hrvatske dolazili na medicinski fakultet Osijek? Da, tako je, dolaze nam studenti svake godine i preko ljeta i na pola semestra. Različiti je koncept razmjene preko kromzika i erasmusa. E, erasmus više obuhvaća koncept stručne prakse kada se ode na minimum dva mjeseca negdje van a kromsik e, može se otići i na kraće, može se otići na mjesec dana i da nama stalno dolaze studenti ili na tri mjeseca odnosno kao polusemestar ili dolaze preko ljeta kada je u ljetnim mjesecima oni dođu imaju ovdje student mentora, kontakt osobu i organiziraju im se različiti e, izleti piknice i različiti parti, studentski bude zanimljivo jedno jako lijepo iskustvo koje omogućuje povezivanje medicinskih studenata ne samo u Hrvatskoj i Europi nego i zapravo iz cijelog svijeta. E, nedavno sam razgovarala i sa predstavnicima poljoprivrednog fakulteta koji kažu da je jako velika zainteresiranost studenta izvan Hrvatske za dolazak upravo na poljoprivredni fakultet i da će oni od ove školske godine E, otvoriti, rekla bih, program na engleskom jeziku. E, je li medicinski u tom smjeru? Postoji li program za takve studente ili, ili se razvija? E, koliko trenutno znam, ne postoji takav program i mislim da se još ne razvija program za strane studente na engleskom jeziku. E, nama studenti koji dolaze e, slušaju nastavu na hrvatskom jeziku s tim da njima su ispiti Malim se progleda kroz prste, malim je to nastavljeno ipak zbog jezične barijere. Ali funkcionira, dolaze, da. zadovoljni su, pa, kakva su njihova iskustva? Pa evo, stvarno sad je bila jedna cura iz Makedonije koja nam je poslala slike, ona kaže da je oduševljena da će svim kolegama preporučiti da dođu u Hrvatsku. Uh, jedna još informacija koju znam o tebi kao aktivnom studentu, iako si rekao da nikako to ti nisi, uh, jedno vrijeme si čak volontirao u jednoj udruzi, uh, radio si, to je, si instrukcije uh, osnovnoškolskoj školskoj djeci uh, i tu si čak uspio uklopiti svoje slobodno vrijeme. Pa da, kao što je profesor Dmitrović rekao, ako se student dobro organizira i ja bih rekao da je zapravo najbitnije biti konstantan. Jednom kada se ispadne iz tajmo reći kolotećine teško se vrati u to, ali stvarno se može naći vremena i za davanje instrukcija i za popitkavu i za druženje sa prijateljima i za izlaske i za sve. A naj, moj savjet svim studentima. Niži godina i svim koji planiraju pisati medicinu je da se pripreme na jedan veliki, veliki napor, jednu veliku žrtvu i treba dobro zagrijati stolicu i biti konstantan. Ja se nadam da ćeš ti biti konstantan u sljedećoj akademskoj godini. Koji su nekakvi planovi, što te slijedi za novu akademsku godinu, krećeš li i ti na praksu, što se događa? Pa ja se ove godine nisam odlučio za praksu, imam još mogućnost iduće godine otići i intenzivno o tom razmišljam, a šesta godina je predavnom, sad mi slijedi jedan mali odmor i onda pripreme za diplomski, zapisa diplomski rad i poslije završetka faksa odraditi stručni staž položiti ispit i onda traženje specijalizacije ili rad u obiteljskoj ili hitnoj medicini. Evo, dobro da si to spomenio i pitala sam isto koliko studenta zapravo poslije završetka fakulteta ostaje raditi na fakultetu, koliko njih zapravo se onda odlučio u ovu drugu stranu karijere. Pa ja osobno ne bih volio rad na fakultetu, prvenstveno sam upisao medicinu zbog tog kliničkog, zbog kliničke prakse i pomaganja drugim ljudima, iako naravno da me dijelomična znanost i zanima, ali nekako se ipak vidim u onom doktorskom pravom smislu, rad u ambulanti i pomaganju drugima. A sad kad si spomenula je taj fakultetski dio također... Postoji jako velik broj kongresa na koje se može otići koji daju dobru pripremu za taj znanstveni dio, a osim toga iz, izvrsta su mogućnost za proputovat malo regiju, prvenstveno Srbija, Bosna, Rumunjska, ali može se otići i puno dalje. Uh, I samo evo za kraj da se vratimo na onu priču o Grču i pripremi na upis uh, fakulteta i o tome da zapravo ima se vremena i za sve. Uh, koliko bi ti možda olakšalo da u srednjoj školi postoji ili čak ranije već nekakav uh, program ili neformalni program za učenike pa onda srednjoškolce koji planiraju i već znaju od malih nogu kako se kaže da žele upisati medicinu, uh, koliko bi ti pomogao nekakav neformalna priprema za to? Ja mislim da bi to puno pomoglo, ali kada bi postojao nekakav program koji bi naučio učenike srednje škole kako učiti. Znači, učenici koji upisuju medicinu trebaju shvatiti da se ne može nešto naučiti u dva tjedna i onda misli da ćeš ti to znat za godinu dana, onda kad ti to znanje stvarno bude trebalo. Znači, na medicini se ne uči kampanjski i ne uči se da bi se ispit položio. Iako uh, je mnogima ocjena bitna, ne uči se za ocjenu, ali uči se zato da bi se steklo znanje za daljni rad. Slušali ste emisiju od faxa do faksa u kojoj smo predstavili Medicinski fakultet Osječkog sveučilišta. Emisiju uredila Mirna Schmidt, a Tonski realizirao Robert Pavelić. Do sljedećeg faksa i do slušanja. Emisija je financirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.